Bine v-am găsit, dragi ascultători! După ce o biserică a fost terminată și împolobită cu toate cele necesare pentru a se săvârși sfânta liturghie, ea trebuie sfințită sau, cum se mai spune, folosind un cuvânt consacrat, trebuie târnosită. Pentru acest mare eveniment, considerat ca o sărbătoare deosebită, este chemat episcopul sau mitropolitul. Și în Vechiul Testament se sfințeau locurile consacrate rugăciunii. Moise, după porunca lui Dumnezeu, a sfințit cortul sfânt, iar Solomon a sfințit templul din Ierusalim. O biserică poate fi sfințită numai de chiriarhul locului, adică de episcopul eparhiei respective, dar el poate la nevoie să trimită sau să delege și un preot pentru această sfințire. Iată momentele cele mai sfinte ale slujbei de târnosire. În ajunul zilei hotărâte pentru târnosire, arhiereul merge la vremea vecerniei și așează sfintele moaște ce vor fi puse a doua zi în sfânta masă a bisericii noi pe masa proscomidiei din vechea biserică, unde rămân până în dimineața zilei următoare. În acea dimineață, arhiereul aduce sfintele moaște în biserica nouă. Aici se află pregătite cele necesare sfințirii, apa sfințită, mirodenii, apă caldă, buretele de șters, îmbrăcăminte pentru sfânta masă și altele. După ce se îmbracă cu toate odăjdiile, arhiereul pune un preot să fiarbă mirodeniile, apoi, dă binecuvântare de începere a Sfintei slujbe a târnosirii. După rugăciunile începătoare, ridică Sfintele moaște și iese afară din biserică, însoțit de preoți și de tot poporul, pentru a înconjura de trei ori biserica. Această înconjurare de trei ori înseamnă că Sfântul locaș ce se sfințește va fi închinat lui Dumnezeu cel întreime. La cele trei înconjurări se fac trei opriri și se citesc trei evanghelii și rugăciuni speciale și se unge cu sfântul mir biserica. În acest timp se trag toate clopotele. Un preot stropește pereții bisericii cu apă sfințită, cântăreții cântă troparele înnoirii și pe lângă ziduri ard lumânări și tămâie. După a treia înconjurare, arhiereul se oprește la ușa de la intrare, închisă pe dinăuntru. Face o rugăciune și rostește de trei ori cu glas tare versetul 7 din Psalmul 23: Ridicați petenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Iar un preot din lăuntru care ține ușa închisă, întreabă citând versetul următor al aceluiași psalm. Cine este acela împăratul slavei? După aceste întrebări și răspunsuri, ușa se deschide și arhiereul cu toți credincioșii pătrund în biserică, intră în altar și așează moaștele în locul special făcut în sfânta masă, acoperindu-le cu mirodenii Mirodenile închipuie miresmele cu care a fost uns trupul Domnului în mormânt, deoarece sfânta masă închipuie mormântul Domnului Isus Hristos. Deasupra se așează o lespede de piatră cioplită și bine lustruită care se spală cu apă caldă și cu săpun și se șterge bine cu buretele, se stropește cu apă de tăndafiri și apoi se unge cu Sfântul Mir. Ungerea cu Sfântul Mir este lucrarea cea mai de seamă a târnosirii, pentru că, după cum spune Sfântul Dionisie Ariopagitul, prin vărsarea Sfântului Mir se îndeplinește sfințirea cea sfântă a Altar. După ungerea cu Sfântul Mir, se lipesc la cele patru colțuri ale Sfintei Mese icoanele celor patru evangeliști, deoarece Sfânta Masă închipuie toată biserica, adunată de la cele patru margini ale lumii prin propovăduirea Evangheliei. Se îmbracă cu două minte și deasupra se așează antimisul și celelalte lucruri sfinte ce trebuie să stea pe Sfânta Masă. Apoi, arhiereul înseamnă cruciș cu Sfântul Mir cei patru pereți ai bisericii și catapeteasma, citind rugăciuni anume destinate. După sfințirea sau târnosirea bisericii, se slujește Sfânta Liturghie și datoria este ca în toate zilele, timp de șase săptămâni, să se slujească Sfânta Liturghie în Biserica Nou Sfințită.